Még a balance. A Jó, úgyhogy akkor most a, a Sherry Gábor kollégám hiszen magyarul fog beszélni. hogy Kicsit kiegyensúlyozunk itt a dolgokat, mert hát két elég nehéz angol előadást hallottunk, vagy hát komolyat. Csak úgy összefoglalva, ugye amit Joachim Becker mondott, úgyhogy tényleg a, a csak két dolgot hagyhúzzak alá még egyszer, tehát Eddig a Magyar sajtóban is ment az ősen által, hogy mi vagyunk a legrosszabb helyzetben, de hát jó, aki azt mondja, hogy Balti Állam, Bulgária, Romániát sokkal rosszabb, sokkal veszélyesebb helyzetben van, ez nem igaz, hanem inkább olyan szempontból egy borús kilátás, hogy itt tényleg a régió, a régió fele az, az, az, az, az nagyon komoly problémákkal küld, és akkor még Ukrajnáról nem is beszéltünk. Tehát félő, hogy itt egy itt tényleg egy regionális válság tud kialakulni, Ugye azt is mondta, hogy Magyarország Cseh valaki egy kicsit jobb helyzetben van, és akkor Magyarország de hát még ezek a, mint a Cse Csehország, Slovákia, Németország is azért küzd komoly problémákkal. Ha hát tudjuk, hogy tényleg itt magát a régiót azért a nagy globális pénzügyi válságunk belül sújtja egyfajta mini-regionális válság. És hogy ennek a válságnak ugye az lenne a fő magyarázata, hogy ez a régió egy sajátos fejlődési utat követett, túlságosan az exportra és túlságosan a külföldi tőkére alapozta a fejlődését, tehát egy nagyon függő helyzetbe került ezáltal. És hát ez a, ez a, ezek a pénzügyi guborékok össze kipuffanása és a pénzügyi krízis a bankrendszeren keresztül ugye egyszer csak itt megjelentem, nem tudom, már tőkéhez ütve, pedig folyamatosan szükség lenne hogy finanszírozunk ezt a fajta fejlődési utat, amit választottunk, ami az eladósodásra, a folyamatos fizetési mérlek és ezért újabb és újabb a tőkebe volt a bevonásra be, szorul. Úgyhogy a, a, a kérdésem most akkor az lenne a Brászene Gáborhoz, hogy egyszer mondanom mondanul, de azért neked is hogy egy kérdést, hogy hát, e, hát az így van, és most még ne beszéljünk majd, majd azért a kerekasztalnál remélem, hogy kicsit közértetőbben tudunk arról beszélni, hogy jó, jó akik befejezte, hogy mit lehet tenni, és hogy milyen irányba tudna ez a fejlődési modell a magyar, és hogy a középkert fejlődési modell elmozdulni, hogyha ezzel most komoly gondok vannak. De most kicsit még maradva itt a jelenben, hát akkor, akkor útőjék jól tábor, kérdezem tőled, hogy hát ö, tűnik a saját ö, ö, ö, rossz politikán következményeit ö, ö, isszuk most itt meg, vagy eszemvözlük el. Nem egyszerűen arról van szó, hogy itt a Magyar bankok, vagy nem tudom hogy felelőtt, felelőtlenek Kajmán-szigeteken kaszinoztak volna, hanem arról van szó, hogy túlságosan egy olyan rendszertől függünk, van egy rendszer belső bizontalanságokat hordoz, hát akkor lehet, hogy bennünk volna hiba. És a kérdés az, hogy ilyen körülmények között vajon hogyan kell értékelni, nyilván ez csak a sokunkat hogyan kell értékelni most tényleg mondjuk az IMF-nek a, a mentőakcióját, vajon ezzel nem továbbra is ugyanak a, a, a fejlődési vagy, vagy gazdasági paradigmában mozdunk, és a kiszoldáltatóibbságunkat különfaltok, illetve hogy újra termeljük a nagasabb szinten. Ezen a kérdésem hozzád, hogy miatt elkezdett beszélni, csak mindenkit biztatnék arra, hogy, hogy kérdezzen, Eddig hozzám egyetlen kérdés jutott be, ha Gábor befejezte, akkor utána nagyon szívesen válaszolnánk kérdéseket vagy felvetéseket, de az azt kellene, hogy gyűjtsük be. Zsuzsa vállalta még egyszer, hogy adis is papírt, mert be is a papírt, magyarul is, angolul is meg kell fogalmazni a problémákat vagy a felvetéseket. Ró, hogy ne csak mi beszéljünk, sokat tudunk beszélni, de sokkal benne, hogyha e, tudnánk esetleg a Gábor kérdezve.